Bigarren unitatea. A. Kalean. Egunon? Kaso. Nor zarazu? Fernando naiz eta Ibai alden bizinaiz. Eta zein da zure ekesa? Ba, gure hauzoko kaletan, iri oso eskasak dira. Eta zer ez dago zure auzoan. Ba, ez dago parkerik, bizikletentzako aparkalekurik ere ez dago, zuaitzik ez dago... Eserlekurik ez dago, ez dago semafor eta autobus geltokian markezinarik ere ez dago. Zer bairieiago, esan nahi duzu? Ez, hori da guztia. Eskerrik asko parte hartzeagatik, gatik. Eta zorte hon? Eskerrak zuei.